Castelul. Pista 30 Capitolul al 19-lea Probabil că ar fi trecut cu aceeași indiferență prin fața lui Erlanger, dacă acesta n-ar fi stat în ușa deschisă și nu i-ar fi făcut semn cu mâna. Un singur semn, scurt, cu degetul arătător. Erlanger era gata de plecare, purta o blană neagră cu un guler strâns, încheiat până sus. Un servitor îi întindea tocmai mânușile și mai ținea în mână o păciulă de blană. Trebuia să veniți de mult," zise Erlanger. Ca voia să se scuze. Erlanger îi arătă că renunță la scuze, închizând ochii cu o expresie de oboseală. Iată despre ce e vorba," urmă el. La birt era angajată mai de mult o anumită Frida. Eu nu știu decât numele, pe ea nu cunosc și nici nu mă interesează." Această frida îi servea uneori bere lui Clam. Acum se pare că e o altă fată acolo. Firește că această schimbare e neimportantă, pentru oricine probabil, iar pentru Clam cu siguranță. Cu cât însă munca ți mai mare, și munca lui Clam e cei drept cea mai mare, cu atât îți rămân mai puține puteri să te aperi de lumea din afară. În consecință, orice schimbare, cât e de insignifiantă, a lucrurilor celor mai insignifiante, te poate deranja în mod grav. Cea mai mică intervenție pe birou, înlăturarea unei pete existente acolo de când lumea, toate astea pot deranja și la fel apariția unei noi fete de serviciu. Toate astea, care ar deranja pe oricare altul și în orice fel de muncă, nu îl afectează firește pe clam. Despre asta nici nu poate fi vorba. Cu toate acestea, suntem obligați să-i păzim tihna în așa măsură, încât să înlăturăm chiar și perturbările care nu sunt resimțite de el ca atare, și probabil nici nu există pentru el perturbări care să-l deranjeze, dacă noi le percepem ca pe niște perturbări posibile. Nu de dragul lui, nu de dragul muncii sale, înlăturăm aceste perturbări, ci pentru noi, de dragul conștiinței și liniștei noastre. Din această pricină, Fida trebuie să se reîntoarcă de îndată la bit. S-ar putea să deranjeze tocmai prin faptul că se întoarce iar acolo. E, în acest caz, o să o trimitem din nou în altă parte... Deocamdată însă trebuie să se întoarcă. Dumneavoastră trăiți cu ea, după câte mi s-a spus. Făceți-o deci să revină acolo, fără întârziere. Sentimentele personale nu pot fi luate în seamă în astfel de cazuri. Asta e de la sine înțeles. De aceea nici nu intru în discutarea acestei chestiuni. Și așa fac mult mai mult decât e necesar, atrăgându-vă atenția, că dacă vă arătați la înălțime în această chestiune măruntă, se poate să vă fie eventual de folos în viață și în carieră asta e tot ce aveam să vă spun." În semn de salut, dădu din cap înspre K, își puse căciula pe care i-o întinse servitorul și plecă urmat de valet, de-a lungul coridorului, umblând repede, dar în puțin. Uneori se dădeau aici porunci ușor de îndeplinit, dar această ușurință nu-l bucura pe ca. Nu numai pentru că porunca se referea la Frida și era dată ca o poruncă, dar pentru ca, suna ca o batjocură, ci înainte de orice pentru că îl făcea pe casă vadă cu ochii zădărnicia străduințelor sale. Poruncile treceau peste capul lui, cele favorabile ca și cele nefavorabile, și chiar și cele favorabile aveau desigur, un nucleu nefavorabil, în orice caz însă toate treceau peste el, iar el era situat prea jos pentru a le modifica, dar încă pentru a le face să amuțească și a obține să fie ascultat pentru ce avea el de spus. Ce să faci când Erlanger te reduce la tăcere printr-un semn? Și dacă nu te-ar reduce la tăcere, ce-ai putea să-i spui? Era conștient, desigur, că oboseala sa îi dăunase azi mai mult decât toate împrejurările nefavorabile, dar de ce el, care crezuse că se poate bizui pe trupul lui și care, fără această convingere, nici n-ar fi pornit la drum, de ce nu era în stare să suporte câteva nopți proaste și o noapte nedormită, de ce o se atât de cumplit tocmai atunci, unde nimeni nu ostenea sau, unde mai degrabă, Toată lumea era mereu ostenită, fără ca această stare să împieteze asupra muncii va ba, din potrivă, părând chiar să o favorizeze. Se impunea concluzia că era vorba de o oboseală de altă natură decât a lui ca. Aici era vorba pe semne de oboseala întoiul unei munci fericite. De ceva ce înspre afară avea aspectul oboselii, dar în fond era o liniște imperturbabilă, o pace imperturbabilă. Când ești puțin ostenit la amiază, aceasta ține de cursul firesc și fericit al zilei. Domnii de aici trăiesc într-o amiază continuă, își zise ca. Ideea asta se afla în armonie cu faptul că acum, la cinci dimineața, din toate părțile coridorului răzbeau zgomotele trezirii la viață. Freamătul de voci din odăi avea ceva extrem de vesel. Sunetele semănau bacus burdălnicia unor copii ce se pregătesc de excursie, Ba cu trezirea orătănilor în cotețul lor, erau ca manifestarea bucuriei de a fi în total armonie cu ziua cerăsare. Undeva, un domn imită chiar cântecul unui cocoș. Coridorul era încă nepopulat, dar ușile se tot întredeschideau pentru a fi închise din nou, producând un vuiet continuu de uși, ce se deschid și se închid, și din când în când, ca, zărea apărând câte un cap, în deschizătura de deasupra peretelui, care nu ajungea până la tavan. Din capătul coridorului se apropia un cărucior încărcat cu dosare împins de un om de serviciu. Un alt om de serviciu mergea alături cu o listă în mână și compara, după datele de pe listă, numărul de pe uși cu numărul de pe dosare. În fața celor mai multe uși, ca se oprea, atunci ușa se deschidea de obicei și se înmâna celui din cameră dosarele corespunzătoare, uneori numai o singură foaie. În acest caz avea loc o discuție între cameră și coridor, pe semne îi se făceau reproșuri omului de serviciu. Dacă ușa nu se deschidea, dosarele se depozitau cu grijă pe prag. Luica îi se păru că, în acest caz, mișcarea ușilor din jur era și mai intensă, chiar și unde actele fusese deja primite. Poate că cei de acolo trăgeau cu ochiul plin de nesați, spre actele în mod incomprehensibil lăsate să zacă, neputând înțelege cum de cineva, care n-avea decât să deschidă o ușe pentru a intra în posesiunea hârtiilor sale, nu face acest gest. Poate că actele neridicate până la urmă erau distribuite mai târziu, printre ceilalți domni, aceia care doreau să se convingă, aruncând priviri repetate în coridor, dacă actele mai sunt pe prag și dacă mai au speranța de a le primi. De altfel, actele neridicate erau în majoritatea lor niște teancuri de voluminoase. Ca presupunea că erau lăsate să mai zacă deocamdată dintr-un fel de lăudăroșenie sau răutate sau poate dintr-o mândrie îndreptățită de natură a ambiționa colegii. Presupunerea îi fu întărită de faptul că uneori, tocmai când nu se uita într-acolo, sacul cu acte lăsat, vreme destul de îndelungă, expus vederii, era tras deodată, cu grabă, înăuntru, după care ușa rămânea nemișcată ca mai înainte. Atunci și ușile din jur se linișteau, decepționate, sau poate mulțumite că obiectul ce provocase o agitație continuă fusese în sfârșit înlăturat, dar apoi iar se punea în mișcare. Ca se uita la toate acestea, nu numai din curiozitate, ci și cu un fel de participare. Se simțea aproape ca în miezul activității. Arunca o privire pe aici, pe acolo, luându-se după oamenii de serviciu, chiar dacă doar de la oarecare distanță, și urmărind munca lor de distribuire, deși aceștia se întorsese răde câteva ori spre el, aruncându-i o privire severă, cu capul în piept și buzele răsfrânte. Pe măsură ce înainta, treaba devenea tot mai complicată, fie că lista nu corespundea în tocmai, fie că omul de serviciu nu identifica bine actele, sau că domnii aveau obiecții din alte motive. În orice caz, se întâmpla uneori ca o repartizare să fie anulată, atunci trăsurica se întorcea înapoi și se angaja o discuție prin ușa crăpată în legătură cu restituirea actelor. Negocierile erau destul de dificile, dar se mai întâmpla destul de des ca tocmai ușile care fuseseră într-o perpetuă mișcare mai înainte să rămână în cazul retrocedării actelor închise cu încăpățânare ca și cum n-ar mai vrea să știe nimic de această chestiune. Atunci abia începeau adevăratele dificultăți. Cel care credea că poate ridica pretenții asupra actelor în chestiune, arăta nerăbdare, făcea gălăgie în camera sa, bătea din palme, tropăia cu picioarele în podea, striga prin crăpătura ușii, în repetate rânduri, numărul dosarului respectiv. Atunci trăsurica rămânea complet abandonată. Unul din oamenii de serviciu era ocupat să-l îmbune pe funcționarul nerăbdător, celălalt se lupta în fața unei uși închise pentru a obține restituirea dosarului. Amândoi se opinteau din greu. Nerăbdătorul devenea adesea și mai nerăbdător, în urma încercărilor de îmbunare, nu mai putea asculta vorbele goale ale omului de serviciu, nu cerea consolare, ci acte. Unul dintre domnii de acest fel turnă prin spațiul de deasupra zidului un ligian întreg de apă peste omul de serviciu. Celălalt om de serviciu, în mod vizibil superior ca rang, o ducea însă și mai greu. Dacă domnul cu pricina accepta măcar să discute cu el, urmau încercări de elucidare obiectivă, în cursul cărora omul de serviciu se baza pe însemnările de pe listă, iar domnul pe notițele sale, sau tocmai pe actele pe care urma să le înapoieze, pe care însă le ținea până una alta ferm în mână, în așa fel încât abia dacă ochii avizi ai omului de serviciu reușeau să zărească un colțișor din ele. Apoi, acesta mai trebuia să tot alerge până la trăsurică pentru a căuta noi dovezi, dar aceasta o lua mereu, puțin înainte, pe coridorul ușor înclinat. Sau trebuia să se ducă la domnul care avea pretenții asupra actelor în chestiune pentru a-i comunica argumentele posesorului lor momentan și a lua în primire contraargumentele. Astfel de tratative durau mult. Uneori se cădea de acord, domnul ceda o parte din acte, sau primea în compensație altele, fiind vorba doar de o confuzie. Dar alteori se întâmpla ca cineva să se vadă silit, să renunțe la toate actele cerute, fie că era strâns cu ușa de argumentele omului de serviciu, fie că se sătura de atâta tocmeală și atunci nu le mâna servitorului ci le arunca în urma unei decizii subite, departe pe coridor, așa încât sforile se desfăceau și hârtiile zburau, iar servitorii se vedea siliți să-și dea multă osteneală ca să le pună iar în ordine. Dar și asta era relativ mai simplu decât cazul în care omul de serviciu nu primea niciun răspuns la cererile sale de restituire. Atunci stătea în fața unei uși închise, se ruga, insista, implora, Citat din lista sa, invoca regulamentele, totul în zadar. Din cameră nu răzbea niciun sunet și, pe semne, servitorul nu avea dreptul să intre fără permisiune. Atunci, până și acest eminent om de serviciu își pierdea stăpânirea de sine, se ducea la trăsurica lui, se așeza pe acte, își stergea sudoarea de pe frunte și, câtva timp, nu mai întreprindea nimic, bălăbănindu-și doar picioarele. Interesul pentru ce se făcea era foarte mare, în general, peste tot se șușotea, abia rămânea câte o ușă neagitată, iar sus, prin spațiul dintre perete și taban, se arătau figuri ciudat în fofolite în ștergare, care urmăreau tot ce se petrecea și, în afară de asta, nu stăteau nicio clipă liniștite la locul lor. Ce li pe ca în mijlocul acestei agitații generale era că ușa lui Vurgel rămase tot timpul închisă și că servitorii trecuseră de mult de această secțiune a coridorului fără să fi distribuit acte pentru burghel. Poate că mai dormea, ceea ce denota în orice caz un somn foarte sănătos, dată fiind gălăgia din jur. Dar de ce nu primise acte? Numai foarte puține camere fusese lăsate deoparte și probabil că numai cele neocupate. În schimb, camera lui Erlanger avea un nou ocupant, deosebit de neastâmpărat. Probabil că l-arungase pur și simplu pe Erlanger în cursul nopții. Lucru ce nu se prea potrivea cu firea rece și distantă a acestuia, dar faptul că îl așteptase pe K, în prag, părea să dovedească totuși că așa era. De la observațiile secundare, K se întorcea de fiecare dată din nou spre omul de serviciu. Acestuia nu îi se potriveau deloc cele ce i se spusese lui K, în general despre servitori, despre inactivitatea lor, despre viața lor comodă, despre orgoliul lor. Se vede că mai erau și excepții, sau, ceea ce era mai verosimil, existau diverse grupuri printre ei, căci, așa cum observa ca acum, existau delimitări diverse între ei. Îi plăcea mai ales intransigența acestui om de serviciu. Nu ceda în lupta sa cu camerele acestea mici și încăpățânate. Lui ca îi se părea că e o luptă cu camerele, de vreme ce nu prea zărea ocupanții. E drept că ostenea și cine n-ar fi ostenit? Dar peste puțin își revenea, se dădea jos de pe cărucior și se îndrepta din nou, cu capul sus și dinții strânși, spre ușa ce trebuia cucerită. Se întâmpla ca atacul să fie respins de două-trei ori pe calea cea mai simplă, numai prin tăcere îndrăcită, fără să se declare învins. Văzând că nu obține nimic prin asediu deschis, încerca pe altă cale, de pildă, în măsura în care ca pricepea bine ce face prin vicleșug. Anume se prefăcea că renunță, se ocupa de alte uși, lăsând o pe cea cu pricina să-și oarecum tăcerea și după câtva timp se întorcea la ea, îl chema pe celălalt om de serviciu, total ostentativ și în gura mare, apucându-se apoi să așeze teancuri de acte pe pragul ușii închise, ca și cum s-ar fi răzgândit și nu ar avea nimic de luat de la acel domn, ci din potrivă, ar avea să-i distribuie multe. Pe urmă își continua drumul, fără să scape ușa aceea din ochi, și când domnul o deschidea cu precauție, lucru care se întâmplă ca de obicei, se repezea din câteva salturi până acolo, băga piciorul între ușă și prag și îl silea astfel pe domnul acela să discute cel puțin cu el, stând față în față, lucru care ducea de obicei la un rezultat cel puțin în parte satisfăcător. Dar dacă nu reușa în felul acesta, sau dacă i se părea că stratagema nu e indicată în cazul unei anumite uși, încerca altfel. Își punea atunci speranțele în celălalt domn, acela care avea pretenția să primească mai multe acte. Pe servitorul celălalt, un auxiliar destul de lipsit de valoare, care lucra doar mecanic, îl dădea la o parte și începea să vorbească el insistent cu domnul, șușotind în secret, băgând capul pe ușe, făcându-i probabil promisiuni și asigurându-l că la distribuția viitoare adversarul lui va fi pedepsit în mod corespunzător. Cel puțin așa se putea deduce din gesturile pe care le făcea spre ușa acestuia și din râsetele lui când râdea, când îi permitea oboseala. Mai erau și cazuri, unul sau două, în care renunța la orice tentative, deși ca avea impresia că și aici renunțarea era doar aparentă, S-au renunțat din motive bine întemeiate, căci trecea mai departe liniștit, suporta gălăgia făcută de domnul defavorizat, fără a întoarce măcar capul. Numai gestul de a închide ochii din timp în timp, pentru câteva clipe, arăta că suferea din cauza gălăgiei. Dar apoi, domnul se liniștea încet, încet. Așa cum plânsul copiilor întâi neîntrerupt se schimbă cu vremea în sughițuri sporadice. La fel și cu vociferările, chiar când încetau din când în când mai izbucnea câte un țipăt izolat sau ușa se deschidea rapid pentru a fi trântită. În orice caz, părea evident că și aici omul de serviciu procedase just. Până la urmă rămase un singur domn care nu se putea liniști. Tăcu multă vreme, dar numai ca să se refacă, apoi o porni din nou, numai puțin intens ca la început. Nu era limpede de ce striga și se plângea așa, poate că nu din pricina distribuirii actelor. Între timp, servitorul își terminase treaba, numai un singur act, de fapt o faie mică de hârtie, o filă dintr-un bloc notes, mai rămăsese pe cărucior, din vina servitorului auxiliar și acum nu știau cui să o dea. S-ar putea să fie hârtia mea, fugândul care îl străfulgeră pe ca. Primarul doar vorbise mereu de cazul lui, ca de cel mai mărunțel. Și oricât de arbitrară și de ridiculă îi se părea chiar lui această supoziție, încerca încercă să se apropie de omul de serviciu, care stătea pe gânduri, examinând hârtia. Lucrul nu era ușor, căci omul de serviciu nu prea împărtășea simpatie pentru el. Chiar și în toiul muncii găsise mereu timp să arunce câte o privire supărată sau nerăbdătoare spre ca, însoțită de o nervoasă scuturare a capului. Abia acum, distribuția fiind terminată, părea să mai fi uitat de prezența lui ca. Așa cum, în general, devenise mai indiferent, lucru explicabil prin extenoare. Nici cu hârtiuța aceea nu-și dădu prea multă osteneală, poate că nici nu citea cu adevărat, prefăcându-se doar că o citește, și deși prin înmânarea ei i-ar fi făcut o bucurie oricăruia dintre domnii de pe acest coridor, luă o altă decizie. Se săturase de distribuire, făcu un semn către însoțitorul lui, punându-și degetul pe buze ca să îi impună tăcere, rupse hârtia cu mult înainte de a putea ajunge ca și puse bucățelele în buzunar. Era probabil prima neregulă din aparatul birocratic la care ca devenise martor, dar era posibil că interpreta greșit gestul și chiar dacă era o neregulă, se putea ierta. Având în vedere condițiile de aici, servitorul nu putea lucra fără greși, odată și odată supărarea și nervozitatea acumulată trebuiau să izbucnească, și dacă se manifestau doar în ruperea unei hâtiuțe, nu era cine știe ce vină. Căci, prin coridor, tot mai răsuna vocea domnului Iritat, iar colegii care, în alte privințe, nu se arăta să răprea prietenoși, unii față de alții, păreau perfect de acord în privința scandalului. Cu timpul, domnul Iritat părea a fi luat asupra lui să facă tărăboi pentru toți, ceilalți mulțumindu-se să-l încurajeze doar prin interjecții și semne din cap dar acum servitorul nu se mai închise de nimic, era gata cu treaba. Arătă spre mânerul căruțului, pentru ca servitorul celălalt să-l apuce și apoi plecară pe unde veniseră, doar că mai erau mulțumiți și atât de repede, încât căruțul sălta în fața lor. Numai odată mai tre și se uită înapoi, când domnul care țipa mereu și în fața căruia se învârtea ca acum, pentru că ar fi vrut să priceapă ce voia de fapt, Nemai izbutind pe semne să-și exteriorizeze supărarea prin și, descoperind un buton de sonerie, începu să sune neîntrerupt, probabil încântat că găsise acest mijloc mai ușor decât țipătul de care era și el sătul. Acum se porni un murmur de voci din toate camerele, pe semne aprobator. Domnul părea să facă ceva ce toți doreau să facă de mult, dar nu putu din motive necunoscute. Oare domnul voia să cheme o persoană de serviciu, poate pe Frida? În cazul acesta putea să sune mult și bine. Frida era doar ocupată să-i aplice lui Ieremias, comprese pe corp, și chiar dacă acesta nu mai era bolnav, tot avea timp, căci atunci zăcea în brațele lui. Totuși, sunatul a avut un efect rapid. Din capătul coridorului se apropia în grabă mare, însuși birtașul curții domnești. Îmbrăcat în negru și încheiat până sus, ca de obicei, dar părea să-și uite de demnitate, așa de tare alerga. Ținea brațele întinse în lături, ca și cum ai fi fost chemat din cauza unei mari nenorociri, și ar veni să o cuprindă și să o înnăbușe la piept și la fiecare neregularitate a soneriei, sălta în sus și se grăbea și mai tare. Mult în urma lui, apăru acum și nevastă sa și ea alerga cu brațele desfăcute, dar cu pași mici, cu grija de a-i face grațioși și ca se gândea că va sosi după ce birtașul va fi intervenit în mod util, pentru a-i lăsa coridorul liber, ca se lipi de perete. Dar birtașul se opri în dreptul lui, ca și cum ăsta i-ar fi fost celul, iar birtașii s-a sosit și ea numai decât și amândoi începură să-l copleșească cu reproșuri, pe care la repezeală și de surprindere nu le înțelegea, mai ales că se amesteca și soneria domnului împreună cu alte sonerii ce porniră să sune, acum nu de nevoie, ci doar din joacă și de prea multă bucurie. Fiind foarte dornic de a afla de ce se făcuse vinovat, Ca fu perfect de acord când birtașul îl luă de braț și îl scoase din mijlocul gălăgiei, care tot mai creștea, căci în urma lor, Ca nici măcar nu se întoarse, pentru că birtașul dintr-o parte și mai mult încă birtășița din partea cealaltă îi vorbeau mereu, Ușile se deschiseră complet, coridorul se animă, circulația deveni intensă, ca pe o străduță îngustă și mult frecventată, ușile din fața lor păreau să aștepte cu nerăbdare trecerea lui K, pentru a da drumul domnilor din camere, și în tot vacarmul acesta răsunau mereu din nou clopoței, de parcă ar fi anunțat sărbătorirea unei victorii. În sfârșit, ajunseseră în curtea liniștită, acoperită cu zăpadă, unde așteptau câteva sănii, ca afla treptat despre ce era vorba. Nici birtașul, nici birtășița nu puteau pricepe cum de îndrăznise ca să facă așa ceva. Dar ce am făcut?" întrebă ca iarăși și iarăși, fără să primească vreun răspuns. Pentru că vina li se părea amândurora prea evidentă și prin urmare nu le intra în cap că ar putea fi de bună credință. Numai foarte încet reuși ca să-și dea seama despre ce era vorba. Nu avea dreptul să stea în coridor. Numai în sala abiltului avea acces, și asta doar din bunăvoință, oricând revocabilă. Dacă era convocat, trebuia firește să se prezinte la locul indicat, rămânând însă tot timpul conștient, căci doar avea atâta bun simț, că se află într-un loc unde n-are ce căuta în mod obișnuit și unde fusese chemat de un domn mai mult în silă, fiindcă era de datoria lui să se prezinte repede, să se supună interogatoriului iar apoi să dispară pe cât posibil și mai repede. Oare nu simțise deloc, acolo, pe coridor, că face ceva ce nu se cuvine? Și dacă avusese acest sentiment, cum de-a putut să se învârtească pe acolo ca un animal la pășune? Oare nu fusese convocat la un interogatoriu nocturn și nu știa de ce sunt instituite acestea? Interogatoriile nocturne și acum ca a avut parte de o nouă explicație a rostului lor, Aveau doar scopul ca domnii să-i audieze pe împricinații a căror prezență le era insuportabilă în timpul zilei, cât mai repede noaptea, la lumina artificială, cu posibilitatea de a uita îndată, în somn, urățenia lor. Purtarea lui Ca zădărnicise însă toate măsurile de precauție. Chiar și stafiile dispărspre zori. Ca însă rămăsese acolo, cu mâinile în buzunar, așteptând parcă, de vreme ce nu părăsea locul, să plece tot coridorul, cu toate camerele și cu toți domnii. Așa s-ar fi întâmplat chiar, să nu se îndoiască, dacă acest lucru ar fi fost cumva posibil, căci delicatețea oamenilor e nemărginită. Niciunul nu-l ar goni cumva, nici nu i-ar spune să plece, cum ar fi cu totul firesc. Niciunul n-ar întreprinde nimic, deși toți tremură probabil de enervare în timpul prezenței sale care le otrăvește dimineața, orele lor preferate. În loc să ia măsuri împotriva lui Ca, preferă să sufere, având probabil speranța că nu se poate să nu-și dea seama cu încetul de ceea ce sare în ochi și că va suferi și el, într-o măsură corespunzătoare cu suferința domnilor, până ce nu va mai putea suporta de faptul că stă aici dimineața, în văzul tuturor, într-un chip atât de nepotrivit. Speranță zadarnică Ei nu știu sau nu vor să știe în amabilitatea și condescendența lor, că există și inimi insensibile, împietrite, nesdruncinate de niciun fel de respect. Nu caută până și fluturile de noapte, biată gânganie, un colțișor liniștit când se crapă de ziua, lipindu-se de perete, dorind să se facă nevăzut, nefericit că nu e cu putință, ca, în schimb, se așează acolo unde devine mai vizibil și dacă ar putea împiedica, iubirea zorilor, ar face-o. Nu o poate împiedica, dar din păcate o poate întârzia și îngreuna. E adevărat că asista la distribuirea actelor. E ceva ce nimeni n-are voie să vadă, afară de cei care participă direct la ea. Ceva ce nici birtașul, nici birtășița n-au avut permisiunea să vadă, deși se petrece în casa lor. Ceva despre care au auzit vorbindu-se doar aluziv, de pildă azi, prin oamenii de serviciu n-a remarcat oare cu câte dificultăți s-a făcut distribuirea actelor. Ceva de neînțeles, dat fiindcă fiecare domn servește numai și numai cauza, negândindu-se niciodată la propriile sale avantaje și, deci, în mod normal, trebuie să fie dornic să contribuie la mersul rapid, ușor și fără greșeli al distribuirii actelor, această operație importantă, fundamentală. Și nu l-a încercat nici pe departe bănuiala că motivul principal al dificultăților a fost faptul că distribuirea a trebuit să aibă loc cu ușile aproape mereu închise, fără putință de comunicare directă între domnii, care firește s-ar fi înțeles între ei într-o clipită, pe când prin intermediul oamenilor de serviciu, mijlocirea durează chiar ore întregi, neputând fi realizată fără plângeri, constituind o casnă pentru domni și servitori și având consecințe dăunătoare probabil și în munca lor de mai târziu. Și de ce nu putut să recomunica domnii direct între ei? E bine, tot nu pricepea încă. Așa ceva nu i se mai întâmplase birtășiței, zicea ea. Și birtașul afirma același lucru în cel privea, deși avuse să de a face cu fel de fel de oameni recalcitranți. Lucruri pe care altădată nu îndrăznești să le pronunți, lui trebuie să îi se spună deschis. Altfel nu le pricepe nici pe cele mai elementare. E bine, de vreme ce trebuie spus, din cauza lui, numai și exclusiv din cauza lui, nu putu să răieși domnii din camerele lor, având în vedere că dimineața, îndată după somn, sunt mult prea rușinoși și vulnerabili pentru a se putea expune unor priviri străine. Cât ar fi de perfect îmbrăcați, se simt mult prea dezveliți pentru a se arăta. E greu de spus de ce se rușinează. Poate că numai fiindcă au dormit, ei care sunt în fond etern activi dar poate că nu se rușinează atât să se arate cât să vadă persoane străine. Lucrul pe care l-au evitat spre fericirea lor prin interrogatorile nocturne și anume vederea atât de insuportabilă pentru ei a împlicinaților, nu vor să o lase să-i importuneze acum, dimineața, deodată, direct, în toată goliciunea ei. Nu sunt în stare să suporte așa ceva. Ce om trebuie să fie acela care nu respectă asta? Mă rog, trebuie să fie un om cum e ca. Unul care trece peste orice, peste respectul legii, ca și peste considerentele umane, cele mai fundamentale, cu aceeași indiferență obtuză și aceeași somnolență, unul căruia nu-i pasă că face aproape imposibilă distribuirea actelor și că dăunează renumelui casei, unul care provoacă acest lucru văzut, ca domnii exasperați să se apuce să se apere singuri, după ce au arătat o stăpânire de sine inimaginabilă la muritor de rând, să pună mâna pe sonerie ca să ceară ajutor pentru a-l izgoni pe al minteri de nesduncinatul ca ei, domnii, să ceară ajutor. Cum n-ar fi venit ei fuga de mult, birtașul, birtășița și tot personalul, dacă ar fi îndrăznit să apară nechemați în fața domnilor, dis de dimineața? Chiar de-ar fi fost numai casele de ajutor pentru a dispărea apoi îndată. Tremurând de indignare, inconsolabili, din pricina neputinței lor, au așteptat la capătul coridorului și soneriile, de fapt niciodată așteptate, au fost pentru ei ca o salvare. E, ce-a fost mai grav a trecut? Dar putea măcar să arunce o privire asupra activității bucuroase a domnilor, în sfârșit eliberați de prezența lui K. Pentru că, în orice caz, nu s-a terminat încă totul. Va trebui să dea o coteală fără îndoială de ceea ce a comis. Ajunseră între timp în cârciumă. Nu era prea limpede de ce... Cu toată mânia lui, birtașul îl adusese totuși aici. Poate că își dăduse seama că oboseala lui ca era prea mare ca să poată părăsi casa. Fără a aștepta o invitație să ia loc, ca se prăbuși de-a dreptul pe un butoi. Acolo, în întuneric, se simțea bine. Doar un bec electric foarte slab ardea în mare încăpere deasupra robinetelor de bere. Și pe afară era întuneric, probabil că viscolea. Trebuie să fi recunoscător că poți sta aici la căldură și să îi seama să nu te gonească. Birtașul și birtășița tot mai stăteau în fața lui, ca și cum ar mai reprezenta o primejdie, ca și cum n-ar fi exclus, neputându-se deloc bizui pe el, să se scoale brusc pentru a încerca să pătrundă din nou în coridor. Dar erau și ei obosiți de sperietura nocturnă și de sculatul cu noaptea în cap, mai ales birtășița care purta o rochie cafenie, foșnind camătasea, cu fusta largă, cam dezordonat încheiată la nasturi, de unde o scosese la repezeală, și care stătea cu capul înclinat ca o floare frântă, rezemat de umărul bărbatului, ștergându-și ochii cu o batistă fină și aruncându-i ca priviri de copil supărat. Pentru a-i liniști pe soți, Ca spuse că tot ce aflase acum de la ei era cu totul nou pentru el, dar că în profida neștiinței sale nu ar fi stat chiar atât de multă vreme în coridor, unde într-adevăr nu avea ce căuta și că în niciun caz nu voise să supere pe nimeni, ci totul se întâmplase numai din prea multă oboseală. Le mulțumi pentru că pusese capăt scenei penibile și le spuse că dacă avea să fie tras la răspundere, îi va părea bine, căci numai astfel va putea împiedica să se răstălmăcească complet purtarea sa. Numai oboseala fusese de vină și nimic alta. Iar această oboseală vine de acolo că nu era încă obișnuit cu efortul cerut de interogatorii. Când va fi câștigatoare oarecare experiență în această direcție, nu o să se mai poată întâmpla ceva asemănător. Poate că ia interogatoriile prea în serios, dar asta probabil că nu e ceva rău. A trebuit să suporte două interogatorii, unul după altul, întâi la Purgel, apoi la Erlanger și mai ales primul îl epuizase, al doilea e drept că a fost scurt langer îl rugase doar să-i facă un mic serviciu. Ambele la un loc au fost însă mai mult decât putea el suporta, dar poate că și pentru altcineva, de pildă pentru domnul Birtaș, ar fi fost prea obositoare. După al doilea interrogatoriu a plecat împleticindu-se. Fusese ca o stare de beție, că doar îi văzuse și i-a auzise pentru prima oară pe cei doi domni și fusese obligat să le și răspundă. Totul ieșise foarte bine, după câte își poate da seama. Dar pe urmă s-a întâmplat nenorocirea, din care nu îi se poate face totuși un cap de acuzație, după toate cele ce au precedat. Din păcate, numai Burger și cu Erlanger și-au dat seama de starea în care se afla și desigur că și-ar fi arătat solicitudinea față de el și ar fi prevenit ce a urmat. Dar Erlanger fusese obligat să plece îndată după interogatoriu, probabil spre castel, iar a adormise, pe semne că a se tocmai interogatoriului ca... Cum l-ar fi putut, deci, suporta ca însuși, fără a se simți slăbit? Și chiar scăpase astfel toată distribuția actelor. Dacă ar fi avut și el ca posibilitatea de a face același lucru, bucuros ar fi făcut uz de această posibilitate, renunțând cu plăcere să arunce priviri indiscrete și interzise, cu atât mai lesne cu cât în realitate nu fusese în stare să vadă nimic, așa că până și domnii cei mai sensibili s-ar fi putut arăta nestângeniți în fața lui. Menționarea celor două interogatorii, mai ales acelui cu Erlanger, și respectul cu care vorbea ca despre domn, îl dispuse pe birtaș în favoarea lui. Părea că vrea să îndeplinească rugămintea lui ca de a întinde o scândură peste butoaie ca să poată dormi acolo, cel puțin până în zori. Dar birtășița era net împotrivă, scutură din cap, trăgând mereu de rochie, căci abia acum își dădea seama că nu era aranjată cum trebuie. O ceartă vizibil veche și mereu reluată părea să izbucnească între soți, în legătură cu curățenia casei. Pentru că, ca, în halul de oboseală în care era, discuția soților lua proporții exagerate. I se părea o nenorocire ce ar întrece tot ce pătimise până atunci, să fie dat afară acum. Acest lucru nu trebuia să se întâmple, chiar dacă soții s-ar fi unit până la urmă împotriva lui. Ghircit pe un butoi, se uita la cei doi pândindu Până ce birtășița, fiind de o susceptibilitate neobișnuită, remarcată de ca mai mult, se dădu brusc la o parte și după ce trecuse pe semne de mult la alte subiecte în convorbirea cu birtașul, strigă Vezi și tu cum se uită la mine. Hai, spune-i să plece în sfârșit. Ca însă, sesizând ocazia, convins fiind acum pe deplin, chiar până la indiferență, că va rămâne aici, zise Nu la tine mă uit, ci la rochia ta." De ce la rochie? întrebă birtășița enervată. Ca, dădu din umeri. Vino”, zise apoi birtășița către soțul ei. E beat măgarul, lasă-l să-și facă somnul aici. Apoi îi mai porunci slușnicei Pepi, care la chemarea ei, apăruse din întuneric somnoroasă, zbârlită, cu o mătură în mâna moale, se arunce lui ca o pernă.